السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاته. إن الخمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتبه إليه ونأزمد من سرور أنفسنا من زيات عمالنا من يهيئلا فلمذل لهم يفل فلا هدي ألا أشهد أن لا إله إلا الله أو لا شريك وأشهد أن محمد أنه ورسوله لا نبيب اللهم صلي على محمد وعن آله وصحبه وبارك وسلم dan tadi ahum biasa ini menyambut. Inna hayrul hadisi kitabullah wa qauru al-huda adu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umur wa hasat wa fa inna alhamdulillah kita baru selesai menyaksikan akad nikah saudara dan saudari kita anak dan kemonakan kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada mereka berdua dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka di dalam keberkatan hidup dan mereka tetap mendapat keberkatan ketika mereka berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Layaknya seperti tadi orang buat kita sudah berbicara bahwasanya sudah terjadi ijab dan kabur, itu penyerahan bukan semarang penyerahan. Penyerahan lahir dan batin, penyerahan tanggung jawab dunia dan akhirat. Kerana itu seorang suami akan bertanggung jawab dunia dan akhirat istrinya. Tidak ada nasihat yang baik, kecuali kita juga mengambil nasihat dari Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lamnul in mahabatini misludna". Tidak ada masa berkasih sayang yang paling indah, kecuali orang, orang yang hidup berkasih sayang setelah menikah. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat agung, mengajarkan tanda, mengajarkan seharusnya setelah pernikahan itu, justru akan tumbuh perasaan kasih sayang yang lebih kuat. Namun berapa, berapa kebanyakan hari ini saya tidak tahu dia juga di, di daerah Bali apakah lebih banyak perceraian setelah menikah tak lama sementara taarufnya sangat lama mungkin taarufnya mengenalin sampai 4 5 tahun ternyata nikahnya cuma 3 bulan padahal Rasulullah yeah. katakan lam nuru limahabbatain mislun nikah yeah. tidak ada yang kami lihat tidak ada maksud berkasih sayang yang paling indah kecuali mereka yang hidup berkasih sayang setelah menikah yeah. yeah. yeah. Nah, nah, pembinaan inilah yang kita inginkan. Mari kita perhatikan masa-masa pertandingan awal. Mungkin terasa indah semuanya itu, ma. Tapi sudah berlalu setahun, dua tahun, itu akan timbul. Kalau dia bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, susah untuk membina menjadi ruh. Mari kita ambil nasihat Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada Mu'az bin karena nasihat ini mengajar kita untuk berhubungan kepada Allah. Berhubungan terhadap diri kita sendiri dan berhubungan dengan manusia lain. Kata Rasulullah, iktaqullah, haisimakun, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Maka pembinaan pertama yang harus dimiliki oleh sang suami adalah bertakwa. Sepasang suami isteri harus berusaha bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di dalam kehidupan mereka. Karena ketika mengarungi bahsera kehidupan yang demikian. Yang menghadapi lauk kehidupan yang penuh ujian cobaan. Sebagaimana tadi juga saya dengar. Dari orang tua kita mengatakan bahwa pit pit pit. Bertakwalah, takutlah kepada kalian, takutlah kalian terhadap wanita, takutlah. Bukankah Rasulullah juga yang menyebutkan kepada kita, MADARATU FITNAH ADARU ALA RIJAL ILA MINISAH Tidak ada fitnah yang paling berat, aku, aku tinggalkan, tarabtu. Aku tinggalkan untuk wanita, eh, untuk seorang laki-laki, melebihi wanita. Apalagi hidup di negeri ini, Fidnahnya sangat besar. Sangat besar. Maka itu, Rasulullah pun sudah kasih solusi. Sudahlah kasih solusi. Jika engkau melihat seorang wanita dan timbul hasratmu. Maka segera kembali ke rumahmu. Kembali kepada istrimu. Karena apa yang terbayang olehmu pada mereka ada pada istrimu. Itu sudah disebut Rasulullah jalannya. jalannya. Jalannya sangat berat. Bahkan kehancuran Bani Israel ini karena perempuan karna perempuan ad-dunya walwatu hadira fa innallaha ta'ala mustakhbibukum fiha wa taqad dunya wa taqul nisa fa in awalat binna bin bani seperti dedaunan yang sedap di panang mata semuanya tertarik kepada dunia takutlah pada dunia takutlah kepada wanita. hati-hati kepada dunia hati-hati kepada wanita. Hati -hati karena awal anturan bani isra'il kanat bin nisa Maka asyik taqwa ada mengajarkan bagaimana kita berhubungan kepada Allah, baik suami, baik istri. Ketika seorang perempuan solat di mawaqtu, dia menjaga kehormatannya, dia berpuasa di bulan suci Ramadan dan dia mentaati suaminya, dia masuk surga dari arah pintu mana pun yang diinginkan. Kadang-kadang wanita sudah taat. Sudah solat di mawaqtu, sudah puasa, tapi satu tapi masih, masih tinggalkan, tinggal. taat pada suami. Banyak yang sholat, banyak sholat di waktu, banyak yang berpuasa, rajin beramal, tapi satu bab saja dia tak ikuti. Apa itu? Taatnya pada suami. Rugi sebenarnya dia. Sudah jalannya untuk masuk surga pintu mana pun tapi terhalang ketaatannya pada suami. Sampai Rasulullah sebutkan, kalau aku boleh orang sujud kepada makhluk manusia. Aku suruh wanita seorang istri sujud kepada suami. Kenapa? Kenapa? Kenapa besarnya tadi penyerahan tanggung jawab. Dunia akhirat. Dosa istrinya juga. Maksiat istrinya kalau tidak ditegur oleh suami. Maka suaminya akan berdosa. Besarnya tanggung jawab ini. Bagi kita orang tua ketika sudah menyerahkan. Kewajiban kita ingat, seorang tua yang punya anak perempuan, diuji dengan anak perempuan, dipelihara yang baik, dijaga yang baik, diberi pendidikan yang baik, dicarikan jodohnya, selesai anggusan itu, apa ganjaran bagi mereka, mereka sudah mendapatkan benteng dari neraka. Itu keutamaan yang diberikan Allah, dengan penyerahan tanggungjawab, kita telah diberikan satu benteng dari neraka. Atas satu orang anak perempuan Artinya tidak bermakna setelah diserahkan Silaturahmi putus Kebanyakan kadang-kadang setelah berkeluarga Ternyata yang berkumpul itu hanya suami istri Pernikahan pada hakikatnya adalah Menggabung dua keluarga besar Keluarga suami dan keluarga istri Apabila setelah pernikahan itu yang tinggal di rumah itu suami istri saja, keluarga suami tak pernah datang, keluarga istri tak pernah datang. Mereka hanya berdua saja di dunia ini. Saat akan tidak ada lagi orang yang lain di dunia ini. Dia telah gagal awal pernikahannya. Seharusnya ketika terjadi pernikahan mereka telah membentuk dua keluarga besar. Bersatunya keluarga istri dan bersatunya keluarga suami. Dalam satu ikatan pernikahan yang demikian. Nah semua ini membutuhkan bekal. Apalagi bekal dalam ujian kita ujian pernikahan ya, mungkin awal-awal begitu indah semuanya jadi senang saya tidak suka menyebut dengan bulan madu semoga saudara dan saudari tak usah pakai bulan madu lah. setiap hari ada madu itu lebih bagus daripada satu bulan saja punya madu sudah itu tak ada madu lagi Ya, seperti kisah orang baru nikah yang ingin bulan madu pergi satu penginapan, hotel Ternyata waktu di kamar hotel, istrinya jatuh. Sang suami, karenanya baru nikah, langsung mengangkat istri. Membelai istrinya, jangan sampai jatuh, kamu bahaya. Setelah habis pernikahan, berlalu waktu setahun, istrinya sudah merasa hambar lagi pernikahan. Akhirnya, mau mengulang lagi bulan madu tahun depan. Kadar Allah, dapat lagi hotel yang sama. Baru masuk kamar juga terjatuh istrinya, tapi jawabannya bukan yang kemarin. Jawabannya sudah mau punya anak masih jatuh-jatuh juga ya. Allah istrinya terkejut tidak sama dengan waktu pertama nikah. Jadi minta kepada Allah agar kasih sayang itu berjalan sepanjang hari dalam kehidupan kita. Nah dengan ketakwaan maka Rasulullah sebutkan Inna khiarurum ahasinukur akhlaka. Sebaik di antara kalian orang yang paling baik akhlaknya dan dari antara orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik kepada isteri. Ya, ya, ya. Takwa dulu, dulu. kedua-duanya harus membina diri untuk bertakwa. Sangat menakjubkan kalau seorang isteri mengambil air tengah malam, membangunkan suaminya untuk solat malam. Cuman masalahnya suaminya mau dibangunkan atau tidak. Kadang-kadang dibangunkan, kenapa orang baru-baru saja tidur? Umbam banyak. Tapi kalau mereka saling bangun malam, seperti dari wasiat untuk mengerjakan sholat. Di samping yang wajib mereka malam juga kalau tidak bisa sebulan sekali, dua bulan sekali. Ya? Terserah siapa yang dulu sholat. Seperti Abu Hurairah setiap malam rumahnya itu tidak lepas dari sholat. Dia sholat. Begitu dia ingin serahat, dia bangunkan istrinya. Begitu dia ingin serahat, istrinya ingin serahat, dia bangunkan teman Lalu di rumah itu penuh dengan salat malam. Bercahayalah rumah itu. Kita dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hak pada diri. Kalau kita melakukan kesalahan, wadhi syi'atul hasana tatumbu. Ikutilah kesalahan itu dengan. Amalan baik, নিশ্চয় kebaikan itu akan menghapus kesalahan itu, illa man tabwa wa amila amalan shaliha, fa ulaika yubdilullahu sayyiatihim hasanah. Kecuali orang bertobat, beriman, beramal saleh, Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka itu dengan kebaikan. Ini pelajaran bagi kita, terutama kita suami, tidak salah kita meminta maaf kalau kesalahan kita. Karena kullu bani adam khata'a. Setiap, Setiap mak, mak, anak, anak Adam salah, yang terbaik dari orang bersalah itu bertobat dari kesalahan, terkadang ini yang tidak buat. Kita segera beristighfar kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Ingat, terkadang kesalahan kecil. Ini secara umum masyarakat. Kemudian dengan bergaul dengan orang, Wa khalikin nasbi khulukin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak mulia. Nah, suami istri akhlak yang mulia yang pertama yang yang araf dia punya adalah bagaimana dia berbuat baik kepada istrinya. Karena istri yang diamanahkan kepadanya araf dia jaga sebaik-baiknya dan disebutkan orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Kalau ada orang baik kepada orang lain tapi tidak baik kepada istrinya sebenarnya dia bukan baik orang yang melahirkan anaknya orang yang dibawa tanggung jawarannya, orang yang menjadikan makanannya tapi dia tidak pernah bisa berbuat baik kepada orang yang demikian lalu bagaimana dia bisa berbuat baik dengan yang lain kalau pun baik dengan orang lain sebenarnya itu kebaikan bukan dari hati nurani kebaikan itu hanya muncul dari keinginan dunia mungkin maka perbaik kerana Rasulullah sebutkan wanita itu seperti tulang yang bengkok Kalau kita keraskan dia patah Kalau kita biarkan dia bengkok terus Maka itu perbaiki dia perlahan-lahan Lembut, ada kebijakan, ada ini Di samping ini, kenapa? Ini kewajiban kita Jangan mengabaikan Ini secara umum Nah, secara khusus kita perhatikan Untuk pertama secara khusus kepada Sang istri kalau Rasulullah sebutkan, kalau aku, aku boleh memi orang sujud-sujud kepada suami. Kemudian saya kaitkan lagi dengan hadis Nabi yang tadi mengatakan. Uh, kalau kalian tertarik tertarik pada seorang wanita, maka segera pulang ke rumah kepada istrimu. Karena apa yang kau bayangkan pada mereka, ada pada istrimu. Hadis ini memberikan hikmah yang besar. Pertama, Bagaimana istri suami buat supaya tertarik pada istrinya di rumah. Istri di rumah? Istri itu pandai berhias. Pandai berhias. Pertama, nah, ya perhatikanlah bagaimana haruman di rumah. Jangan kalau pergi kondangan saja kita pakai haruman sehingga kalau kita naik angkot sudah 2 jam angkot mantu pergi, pulang jemput kita, harum kita masih ada di, di situ. Tapi giliran suami panggilan yang mencium, dia bau minyaknya cap kelapa sawit aja. Tak ada lebih dari itu, dari ya. ya? Atau, atau lipsticknya kan. kayak kayak, kayak, kayak cap gitu kan Itu, kan. itu jadi dia harus pertama dia jauhkan, ya. jauhkan dari ciuman suaminya, suaminya itu bau-bau yang tak sedap. sedap, sedap. Kalau ada, ada, yang, ada tidak, sehingga, yang tidak tak, tidak apa suara-suara yang bising, ini memberikan kebahagiaan membuat dia menjadi wanita yang sedap dipandang sehingga suaminya akan datang kepadanya. Ini, ini salah, salah satu anjuran. anjuran. Ah, begitu, jangan, jangan kita seperti ini Pak. Saya sering ibaratkan begini. begini. Orang, orang kalau orang belum menikah, menikah, itu semua indah. indah. Apalagi, Apalagi ketika waktu ta'awuh, ta pengenalan, pengenalan, itu semua itu indah. Sudah tergencet jakinya juga, itu masih indah juga ngomongnya itu. Sudah jatuh, gitu, masih indah juga ngomong. Semuanya indah itu dalam ta'awuh eh begitu sudah nikah, dulu waktu dia waktu berkenalan, maaf bicara waktu berkenalan, itu kemana-mana naik motor, seperti naik seperti ransel dengan tuannya bukan seperti perangku seperti ransel dengan tuannya lengket, makin hujan makin kuat lengketnya kalau perangku kan makin hujan, dia bisa lepas pas. makin lengket duan-duan eh begitu sudah menikah sudah punya anak satu, mulai tak pegangan pak. naik motornya tak pegangan lagi itu Paling balik, ini yang paling. Oh ya, tambah keras lagi, asal jangan minum air keras pasti sudah. Tidak, ya. ya, perhatikan, kita lihat itu. Ya, kalau lagi carut, Bapak bisa lihat itu. Kalau ada anak-anak jalan-jalan itu tu pegang kuat-kuat itu biasa carut itu. Tapi kalau sudah menikah, itu mulai lepas pegangan sedikit. Bro. Punya anak satu, pegangnya tangan sebelah. Punya anak dua mulai pegang baju suami. Punya anak tiga selananya saja pak. Tidak punya anak empat sudah tak pegangan lagi. Malamnya suami tak pernah tahu di mana isterinya jatuh. Allah ini orang gimana tidak tambah indah sahur setelah menikah makin kuat pegangin itu. Karena itu halal, kebersamaannya halal. Ya hubungannya adalah kemuliaan. Semua diberikan pahala oleh Allah subhanahu taala. Kenapa setelah menikah terjadi seperti itu? lihat kalau kita bina dengan ketakwaan subhanallah Allah akan janjikan ya cuman malang kalau ada pemuda-pemuda yang masih belum mau menikah apa yang diragukan lagi ikhwan untuk menikah tak bisa dihitung dengan matematika mungkin kalau gaji kita satu juta rasa kita tidak cukup coba untuk menikah antum kan bisa makan satu satu bungkus berdua Dulu waktu ta'aruf, makan kelapa satu berdua bukan karena sayang, karena tak punya uang. Jadi satu kelapa berdua, uangnya tak ada. Kalau begitu, ketika sudah nikah makan berdua jarang. Jangan makan berdua tu. Ini juga untuk kita kita yang sudah lama nih Pak. Ya Rasulullah Rasulullah ketika menikah dengan umur mukminin Aisyah itu umur Rasulullah sudah lima puluh sudah lima puluh itu. Tapi Rasulullah tak segan-segan ketika sudah tua usianya tiduran di paha umur mukmin. Saya rasa kita tak ada yang buat tiduran di paha istri kita. Jangan-jangan kalau kita buat istri kita bilang, orang melayu bilang kita salah tingkah. Begitu kita buat baik berubah, mas. Ini sudah mau mati ya. Kenapa jadi berubah itu? Itu korban keyakinan pak. Tapi kalau korban sinetron lebih bahaya lagi pak. Mas, jangan-jangan punya simpanan ini. Kita. Wong, kita baru pulang, kita beli martabak Mesir. Di sini ada martabak Mesir. Ada beli martabak Mesir. Isteri kita sangat senang martabak Mesir. Kita kasih martabak Mesir. Begitu dibuka, ternyata martabak Mesir itu tidak segipat lagi pak. Sudah hancur-hancuran. Ditanya isteri mas, kok martabak Mesirnya hancur-hancur? Maklum dek, Mesir sudah di demo lagi Martabaknya juga pecah-pecah sekalian ni. Tak ada lebih keindahan dalam hidup Ya Pada Rasulullah dulu Sambil baca Quran Sambil apa Indah Kadang menyuapkan Seorang suami menyuapkan satu suapan istrinya Itu lebih utama dari impah dan sedekahnya ke yang lain Maka itu jangan terbiasa meninggalkan istri tanpa bekal Kadang-kadang ada sebagian meninggalkan istri Tanpa bekal Pokoknya Allah menjaminnya padahal tetangga sebelah yang banyak bagi bantuan kepada dia. Sudah hak kita, kewajiban kita kepada istri dan anak kita cukup dosa. Jadi perhatikan keadaan ini supaya sang istri pandai berhias, suami juga pandai berhias. Karena kenapa saya bicara hias? Sebab baru beberapa hari saya di Bali ini, ya alhamdulillah saya tak sempat ke tempat-tempat yang lain. Kalau sempat-sempat mungkin susah juga saya mau pulang di luar negara. Ya agak pening juga kepala saya ini. Ya alhamdulillah, lah. mudah-mudahan uh, ujian sangat berat. Antum tinggal di Bali ini sangat berat ujian. Maka yang pemuda-pemuda yang masih belum mau nikah, cobalah berpikir panjang antum. Ya sebelum dunia kiamat. Ya sudah tak dapat istri, belum tentu lagi masuk surga. Allah di dunia tak dapat istri, di akhirat belum tentu dapat lagi. Ya. Coba ujian yang berat. Kemudian wasiat takwa tadi. Nah, di samping tanggungjawab masing-masing. silakan belajar yang lain lagi. Tapi ini secara umum. Bahawa istri kepala keluarga kepala di rumahnya. Ibaratkan suami raja. Istri perdana menteri. Yang menjalankan apa yang di rumahnya. Kalau begitu, keduanya mesti bersatu. Bersatu untuk menjadikan rumahnya sebagai madrasah Rabbaniyah. Pendidikan yang pertama di rumah, pak, Bukan di sekolah. Di rumah. Apa sebab banyak anak-anak yang terkena. Bagi-bagi narkoba. Anak-anak bagi stres. Itu karena di rumahnya kemungkinan tidak ada pendidikan yang baik. Terutama tentang Islam. Dari kecil anak-anak sudah biasa dihukum. Saya mendapatkan orang Barat meneliti kenapa remaja itu mudah stres. Ternyata pola pendidikan yang terjadi adalah pola pendidikan penuh dengan kekerasan. Anak kecil sudah dicubit, sudah dihukum, sudah ini, itu dia menyebabkan ketika dia dewasa dia jadi stres. Lihat pendidikan Rasulullah, itu yang membuat kagumnya orang. Sampai Anas mengatakan 20 tahun aku bersama Rasulullah tidak pernah Rasulullah marah. Itu tak berarti kita tak boleh marah. Ya? Rasulullah tak pernah marah kepada anak Kepada lain mungkin ada marah Tapi marahnya tidak seperti kita Maka secara umum Kita berharap agar pernikahan ini Menyatukan dua hati Kemudian menyatukan dua keluarga Kemudian masing-masing Suami dan istri Memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing Dan juga ada Kesalahan satu sama lain Mereka selalu mengutamakan Husnuzot, ini pembinaannya Kadang-kadang dalam seperti ini suzon su itu bahaya. Kalau suami sudah buruk sangka kepada istri, istri buruk sangka kepada suami, maka tidak ada baik. Ibarat begini, Rasul katakan, Allah katakan, Bunda libasulakum, wa antum libasulakunda. Dia adalah pakaian bagimu, engkau pakaian baginya. Kalau bahasa Melayu, Pak, libas itu artinya pukul pukulan. Libas, libas itu artinya pukulan. Jadi ini bahasa Arab libas tu. Bukan bahasa Melayu. Kalau diartikan dengan bahasa Melayu. Engkau memukul dia. Dia memukul engkau. Kalian berdua saling pukul-pukulan. Itu dalam maknanya. Ha? Tapi. Wa engkau pakaian baginya. Dan dia pakaian bagimu. Fungsi pakaian untuk apa? Menutup aurat. Ingat ketika Nabi Ibrahim datang. Menjenguk anaknya Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya, bagaimana kehidupanmu menantunya katakan kami susah, makan susah semua susah, akhirnya katakan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mau pulang, Nabi Ibrahim berwasiat untuk Ismail apa wasiatnya, kalau suamimu pulang, bilangkan kepada dia, segera ganti palang pintu rumahnya disuruh ganti palang pintu rumahnya, kalau rumah kita dulu, saya tidak tahu di bagi kalau dulu rumah kan kuncinya banyak pakai palang pintu saja, tuh, Pak. Palang pintu, tak ada makinan kunci-kunci sekarang. Katanya kononnya kalau pakai palang pintu, ilmu-ilmu hitam, payah mau masuk. gitu tak bisa ditiup sebab palangnya. Sekarang palang pintu yang menutup pintu rumah itu, dia sendiri membukanya. Maka palang pintu ini tak baik, tak baik. Maka harus segera diganti, maknanya Seharusnya seorang wanita yang di rumahnya itu menutupi air rumahnya, dia tidak perlu. Hanya kepada mertuanya, dia tidak perlu cerita kekurangannya ininya, tidak perlu. Dia tutup rapat-rapat itu, kerana dia sudah berkeluarga. Ini keluarganya, airnya dia tutupi. Mungkin kekurangan suaminya ditutupi. Ini ketika dia membuka batin tidak baik. Disuruh Nabi Ibrahim ganti perang diganti Nabi Ismail Paham. Bicaraikan, istri ini dia menikah lagi. Lalu Nabi Ibrahim datang lagi, ditanya lagi, bagaimana kehidupanmu? Istrinya ini berkata, kami hidup dengan kebahagiaan, makan setiap hari daging, minuman kami cukup. Dengan bekat kona oh ahli ini, Nabi Ibrahim mendoakan agar negeri itu tidak pernah lepas dari daging. Sampai hari ini negeri itu tidak pernah lepas dari daging. Makanannya daging saja, Pak. Ya, cuman malangnya kita kalau makan kambing darah tinggi. Saya tidak tahu mereka darah tinggi atau tidak. Orang Arab tuh makan kambing juga apa darah tinggi atau darahnya tak sampai tinggi karena orang Arab tinggi-tinggi. Ya, kalau kita sedikit aja langsung darah tinggi. Saya tidak tahu apa sebabnya. Ya, mungkin dokter-dokter tahu apa sebabnya itu. Lihat keadaan itu. Kunna ini menderi nah kunna nibas lakum wa antum coba bayangkan kalau ada orang katakan kalau suami suka cerita jelek istri kamu tahu tak, istri itu jelek itu gini-gini macam-macam yang suah istri suami juga apa istri juga suka cerita jelek suami suami itu tahu tak tahu begini begini begini begitu ada godangan apa kata orang kampung kalian mau tahu tak, dua wanita ter dua manusia terjelek di dunia ini mana? Coba lihat ustaz anda. Antum tanya tuh, itu. paling jelek keluarga paling jelek itu. Kalau tidak memiliki yang paling jelek. antum tanya istrinya pada suami. Mesti istrinya paling jelek. Antum tanya suami. Ha? Pada istri. Mesti suaminya paling jelek. Akhirnya keluarga itu jadi keluarga yang paling jelek. Maka itu masing-masing ketika disuruh. Menjadi libat pakaian. Menutup. Menutup orang. Oh, Kalau kita boleh bahasa-bahasa filsafat apalah sedikit. Katanya, atau sastra sedikit. Saya sering mengungkapkan begini. Wahai istriku, engkau tidak diciptakan dari bagian kepala tu. Sehingga dengan demikian, engkau bisa menginjak-injak. Dan engkau juga tidak diciptakan dari bagian telapak kakiku, yang dengannya aku akan menginjakmu. Tapi engkau diciptakan dari tulang rusukku, agar mendampingiku dan melengkapi segala kekuranganku. Dia berjalan. Kehidupannya. Bagaimana dia berjalan untuk menutupi segala kekurangannya. Maka semoga dalam yang singkat ini, waktu yang singkat ini mungkin masih banyak lagi nanti yang akan uh, bisa dibaca oleh saudara dan saudari kemudian yang lain. Kena untuk membina keluarga yang sakinah di samping doa dan usaha, kita juga aplikasikan ilmu. Kerana banyak kadang-kadang kita tidak nyaparkan ilmu tentang keluarga sendiri, bagaimana kita malam harus Sebelum berkumpul kita sholat dulu Berdoa pada Allah akan kebaikan Sang isteri kita Minta kebaikan pada Allah Yang ada padanya dan minta berlindung pada Allah Dari keburukannya, ini doa-doa Semoga yang demikian Kita mendapatkan apa yang disebutkan oleh Allah Mawadda wa Ini yang kita harapkan, ini yang kita tenangkan Sehingga seorang suami itu Betul-betul menjadikan Rumahnya itu syurga seorgnya rumahnya betah ditinggal di rumah ya saya rasa karena acara kita ini sebenarnya bukan acara pengajian acara kita ini acara walimah dan walimah yang berkah itu adalah walimah di samping begini walimah juga makanannya tidak dikhususkan untuk orang-orang yang kaya termasuk walimah yang tidak memiliki berkah itu kalau walimah itu makanannya itu hanya diundang orang-orang kaya saja itu tidak ada berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mengharapkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun di saat setiap orang dengan walimahnya dengan serba besar seolah-olah akan kekal dan langgan. Kadang-kadang ada yang walimah sampai ke akan nikahi di mana, Di, di Madinah. Iya. Yeah. Kalau itu tidak sempat. Ini di di Mekah. Akad nikah di Mekah. Begitu pulang jadi, apa tu? Rupanya mau apa dia? Lihat, kita minta keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, tadi ada catatan, kerana banyak juga yang mau nikah tapi tak mau di Ada banyak mau nikah tapi tidak mau di ya, Jika ada aturan itu baik dan benar, ya kenapa kita tidak melakukan itu? Ya, kerana itu sangat baik. Karena sebab terbanyaknya manusia yang hanya mau nikah saja, nak lumayan mau nikah. Ya, tapi ada yang mau kawin saja tak pakai nikah nikah. Ada, itu jadi masalah juga. Ya, semoga kita dapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu Wataala. Semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wataala. Subhanallahumma bihamdika. Shalallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam.